Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum <Sessizuk> Alhamdulillah Rabbil al Alamin Wabihi Nusta'in Wa Nusalli wa Nusallim Wa Nubarik Al-Abiyyina Muhammadin Wa Al-Alihi al wa Sahbih Wa Manihtada Bi Haddihi Wa bi Sunnatihi Iliya Min Deen Wa Baad Mari kita Melanjutkan Abu'ab al-Mu'amalat al Hal-hal mu'amalat Dari Kitab Sheikh Abu Rahman bin Nasir Sa'di مجدل منحج الصادقين وتوضيح الفقه في الدين برأخر كتاب pada pertemuan yang lalu menjelaskan tentang wakaf sekarang kita masuk bab yang baru yaitu al-hiba wal atiyah wal wasiyah قال المؤلف رحمه الله باب الهبه والاطيه والوصيه باب tentang al-hiba hiba sama dengan hadiah Atiyah, pemberian. Nanti akan dijelaskan oleh al mualif Perbedaan antara hibah dengan atiyah. Wal wasiyah adalah wasiat. Wahyah min ukud tabarruati dan tiga akad ini bagian dari akad-akad tabarru, ah, bagian dari akad-akad tabarru. Tabarru ah. akad dalam muamalah ada al muamwazat ada aqd tabarruat ada aqd al irtifaq ada aqd at tawfiq secara garis besarnya akad-akad yang banyak tersebut bisa dibagi kepada aqd al muawadhat al muawadhat saling memberikan ganti seperti akad jual beli sewa menyewa ada imbalan Anda memberikan uang lawan transaksi Anda memberikan barang dan sebaliknya ada yang akadnya Tabarru'at Anda berikan sesuatu Dan lawan transaksi anda Atau orang yang anda berikan sesuatu tersebut Tidak memberikan sesuatu kepada anda Ini dinamakan dengan tabarru'at ad, Ada akad tersebut Mukudu tawthik Al-istifak Akad untuk memperkuat akad yang lain Dan ada akudu iltifak Al-irtifak akad tentang al-irtifak yaitu e, bertetangga, berdekatan ya, tanah e, berdekatan semakan, ah dan makan kunya lain. dan lain-lain. Ini sebagian segala-galas besarnya hibah, al-tiya dan wasiya dia masuk ke dalam akad al-shub al tabarwat akad-akad yang tidak ada imbalan. Ya Mula yang mualif menjelaskan Defensi masing-masing akal ini Falhibatu At-tabarru'u Bilmali Fi hali al-hayaati Wa al-sihah Wal-atiyatu At-tabarru'u Bihi Fi maladi mawtihi Al-makhufi wal At-tabarru'u Bihi Ba'dal-wafati Defensi hibah Al-atabarru' memberikan sesuatu memberikan bilmal memberikan harta menghibahkan harta menghadiahkan harta fi halil hayati wasihah pada saat seseorang hidup langsung diserahkan wasihah dan dia dalam keadaan sehat Ada memberikan sepeda atau sepeda motor atau buku Ya, yang ini adalah harta Diberikan kepada seseorang pada saat anda hidup Anda telah terimakan pada saat hidup Dan pada saat memberikan dan serah terima tersebut Anda dalam keadaan sehat Tidak dalam keadaan sakit Kronis yang dikhawatirkan sakit membawa kepada kematian Ini namanya adalah hibah Wal-atiyah Al-atiyah adalah At-tabaru bihi Iaitu Menghadiahkan harta Memberikan harta fi radhi mautihi al-makhufi Kepada seseorang Dalam kondisi dia Sakit Sakit yang dikhawatirkan Sakit ini Sebagai sakit yang bawa kepada kematian Penyakit yang uh, Kronis atau penyakit yang berbahaya Ya bila umpamanya doktor, Tim doktor, Menyatakan bahawa si Fulan Beliau terkena penyakit atau mengidap penyakit Yang biasanya Ini penyakit berbahaya Membawa kepada kematian Pada saat dia tahu dalam keadaan sakit seperti ini Biasanya seseorang Dekat dengan Allah Dekat dengan akhirat Dan tidak terlalu penting lagi dunia baginya penting dunia baginya maka dia mungkin mengatakan yaudah saya sepertinya sakit akan meninggal seperti pernyataan para dokter maka rumah yang satu saya berikan untuk visabilillah saya berikan untuk kaum muslimin yang miskin, yang fakir yang tidak punya rumah silahkan untuk mereka Semoga Allah memberikan kepada saya nanti rumah di sorga sebagai gantinya. Ya Ini dinamakan dengan atiyah. Ini dinamakan dengan atiyah. Wal wasiyatu atbaru bihi mada al wafadi dan wasiat. Wasiat. Bahasannya juga wasiat. Nampak. Menyerahkan harta setelah wafat ada mengatakan uh, sebidang tanah ukurannya 2000 kurang lebih tersebut kalau saya wafat itu tolong kalian uh, bangun masjid di sana selakakan ke masjid kalau saya wafat atau uh, toko yang itu kalau saya wafat saya berikan kepada Syifulan atau kepada sekolah itu ya. Ini namanya wasiat. Dan tidak serahkan pada saat dia hidup Dia menggantungkannya Dengan Kondisi dia setelah wafat Ini perbedaan antara Tiga definisi ini Hibah, Atiyah, dan Osiyah Kira-kira jelas ya nah. Ini Konsekuensi dari masing-masing definisi, definisi ini, karena ada berhak makna yang berbeda. menjelaskan oleh para ulama dan jelaskan oleh syariat. Al-jami'u dakhir fil ihsan wal bir. Semuanya ini hibah, atiyah dan wasiyah termasuk dalam kebaikan dan berbuat baik. Bermaksud dalam firman Allah Subhanahu Taala dan tanlul bir law. kau dapatkan kebaikan sampai begini-begini. وَأَحْسِنِكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكِ dan berbuat baiklah sebagaimana berbuat baik kepadamu termasuk dalam ihsan termasuk dalam albir dalam kebaikan mendapatkan pahala masalah insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini definisi hibah, atiyah, dan wasiyah kemudian mu'alif melanjutkan beberapa hukum mengenai masing-masing definisi ini Alhibatu min ra'asil mal Alhibatu min ra'asi al-mali <coughs> Maka hibah, kata Malif Min ra'asil mal <coughs> Hibah yang hadiah tadi yang diserahkan pada saat hidup Dan diberikan pada saat sehat itu Min ra' silman Min sini bayaniya Boleh dari Ra' Modal, harta, keseluruhan ya. Tidak ada batasannya Tidak ada Batasannya ada seseorang memberikan hibah kepada seseorang Dalam dia keadaan sehat Dalam keadaan hidup ya. Dia berikan seluruhnya Boleh bila diberikan seluruhnya, sedangkan dia tidak mampu hidup. Setelah itu kecil dengan meminta-minta, maka ini tidak boleh. Masakan hadis Al-Bin Wabakas yang Rasulullah mengatakan kepada beliau saat beliau sakit, Inna ka anta tar waladadak almiyah khayrumein takafun nas. Sungguh yang kau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan tidak mampu dan meminta-minta kepada manusia Oleh kerana nanti Al-Mu'allif menjelaskan Bahawa Seorang yang berhibah Memberikan hadiah Tidak dia perhatikan Sisanya untuk dia Tapi bila dia ingin mengeluarkan seluruhnya Tidak ada masalah Wal-atiyatu wal-wasiyatu Minathuluti fa'aqal Ligayri wajithin Kemana zadaan suluh, atau kana liwarifin, tewakfah atas ijazah warisah murshidin. Iba boleh dari harta, seluruhnya tidak ada batasan. Tapi atiyah, penusiah, minus suluh, tidak boleh lebih dari sepertiga. Minus suluh sifat akal, mulai dari sepertiga dan lebih kurang dan sebaiknya lebih kurang sebagaimana asa diberikan dari sebagian sahabat yang telah Umar Rabbu Bakar bahawa mereka memberikan atiyah dan wasiyah seperlima atau seper enam dari hartanya berdasarkan hadis Sa'ad bin Nabi Waqqas yang ketika dia sakit, menurut dia sakit yang bawa meninggal, ternyata Rasulullah mengatakan, bukan ini yang bawa meninggal bukan sakit ini, sesungguhnya engkau akan hidup dan menjadi manfaat bagi kaum Muslimin Dan menolak kepada orang kafir Dan Apa yang dikatakan Rasulullah adalah benar Dia hidup Dan dia menaklukkan perang, Dia memimpin perang Qadisiyah Dia menghancurkan Persia di waktu itu Negara besar ya. Saat bin Nabi Waqqas Yang ketika Fathu Mekah Menaklukkan Mekah Dia sakit di Mekah Sakit di Mekah dan bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak wanita. Bolehkah aku ber- apa atasun daqu bi Bolehkah aku sedekahkan seluruh hartaku kepada Rasul tidak? An-nisa Rasulullah, setengah Rasulullah tidak. As-sulus ya, Rasulullah, sepertiga. As-sulus wa sulus katsir. Sepertiga dan sepertiga itu boleh diwasiat atau memberikan atiyah dan ini atiyah namanya kan karena dia memberikan saat dia dalam keadaan sakit akan meninggal Rasulullah pun mengingatkan sepertiga itu pun lebih besar, banyak itu makanya sebagai sahabat mengamalkan kurang dari sepertiga kalau dia memberikan atiyah dalam keadaan sakit dan dikhawatirkan akan meninggal kemudian syarat uh, atiyah dan wasiyah dalam keadaan sakit tadi dan, atau digantungkan dengan setelah wafat itu liqayri waizh Tadi kadar yang boleh di, Dikeluarkan Disalurkan tidak lebih dari sepertiga Kepada siapa boleh diberikan ini Kepada selain ahli waris Kepada Selain ahli waris Bila dia mengatakan uh, Dia memiliki Istri dua babanya. Kemudian dia mengatakan Dalam keadaan sakit Akan meninggal uh, Toko yang itu untuk ibu kalian yang ini ibu yang satu tidak diberikannya artinya istri yang satu tidak diberikannya dan padahal mereka ahli waris dua-duanya, kedua istrinya menjadi ahli waris mendapatkan 1.8 1.8 dibagi 2 menjadi 1.16 yang satu diberikan oleh dia, toko berarti nanti warisannya bertambah akan menyebabkan iri dan nengki sesama ahli waris ini nah, khawatir istrinya yang tidak mendapat waris tadi ini dah mau meninggal, bikin dosa cari kerja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita dan memberikan taufan lah, hidayah kepada kita sehingga mengamalkan sesuatu sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau Allah mengatakan, kalau wasiat itu kuli hakin hakuh, wasiat ahli waris, Rasulullah mengatakan tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Bama zada anis sulus, aukaan liwarisin. Tawaqaf ala ijazatil warasati Al-Mushidin Bila tetap dia memberikan Atiyah atau wasiyah Lebih dari sepertiga ya. Lebih dari sepertiga Atau dia berwasiat tadi Kepada ahli waris Maka dalam kasus ini Tawaqaf Atiyah Dan wasiatnya. Tidak perlu dilaksanakan Dia kan sakit akan meninggal Atau berwasiat setelah meninggal diberikan Berarti ketika dia meninggal tidak perlu dilaksanakan Sepertiganya boleh ya. Yang kepada ahli warisnya tidak boleh Kecuali Ijazatil warasatil mursyidin, Kecuali Izin Dari ahli waris yang mereka adalah roshid cerdas mereka adalah cerdas tentu mereka balik berakal dan mengerti kebutuhan mereka, sehingga dengan demikian, bila mengatakan mereka mengatakan, ya tidak ada masalah Alhamdulillah kami berkecukupan silahkan laksanakan wasiat orang tua kami tadi yang berikan setengah dari hartanya untuk sosial dan lain-lain saya kira cukup sampai di sini pembahasan Makan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Rajad dan pendengar di Rajad dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari pembahasan uh, hibah, kemudian waktiyah dan juga wasiat sebagai mukadimah dari pertemuan kita pagi ini dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya dan kami harap pertanyaan sesuai dengan bab yang kita kaji agar lebih bermanfaat. Silahkan anda bisa menghubungi di 021 823 Dan pertanyaan pesan singkat di 081317776543 Kita angkat untuk satu penerbangan pertama Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa? di mana Bapak? Dengan Pak Abdullah di Kebayoran Silahkan Pak uh, Mohon maafi saya ini ada sedikit keluar di Fema Saya mau bertanya tentang jual beli saya Ya yeah, Ya yeah. uh, misalkan saya ditawarkan satu barang uh, yang jelas, nah itu uh, dia memang berencana dipasarkan di internet kita. Ya. Barang tersebut dipasarkan di internet begitu? Ya. Dia nah. menjual di internet atau tidak? Dia juga menjual di internet. Tapi yang tuh menjual dia membeli bukan melalui internet? Uh, saya menjual kembali melalui internet. Betul ya. benar. Dia menjual melalui online internet. Yang nah, lalu saya sebagai retailer dalam hal ini. Antum ah, beli dari dia juga melalui internet juga. Eh. Terus antum jual melalui internet juga. Jual, Saat. Saat, terus. Nah itu uh, saya saya memberikan kabar uh, kondisi barang dan sebagainya sesuai dengan apa yang dia sampaikan di dalam internet itu. Hmm. Nah tetapi memang saya akan mendapatkan Harga khusus untuk uh, menjual kembali. Ya. Bagaimana hukumnya antar antum dengan penjual tadi ya. penjual dan tadi akadnya bagaimana jual beli? Uh, jual beli eh, Barang sudah Antum terima atau belum ketika Antum menjual kepada pembeli dari Antum? Uh, belum, tetapi dia sudah mengatakan bahawa para Antum mau jual lagi Dan memberikan harga, misalkan uh, Ya, jelas, jelas uh, betul, uh, itu, Baik, saya, baik, baik Baik, baik, baik Nah, saya hmm. Ini yang membeli Artinya Kasus ditanyakan Tadi bukan, saya yakin bukan beliau saja banyak kau muslimin yang melakukan akad jual beli seperti ini di internet ya, Pada dasarnya jual beli internet Bila terpenuhi rukunan syarat jual beli secara umum Boleh Allah mengatakan wa al Allah menghalalkan jual beli Tetapi karena kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti syarat Allah SWT dalam berjual beli Sehingga banyak hal yang terlarang mereka lakukan Dalam jual beli melalui internet tadi Dari kasus yang ditanyakan oleh Akh tadi Beliau membeli barang dari seorang produsen melalui internet. Yeah. Dengan mendapatkan harga khusus. Barang belum diterima dan kemudian beliau jual kembali melalui internet kepada pembeli. Karena beliau barang tidak diterima berarti biasanya dia minta kepada produsen tolong kirimkan penjual tadi tolong kirimkan langsung kepada pembeli dari dia. Begitu kan? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan oleh Ah, ahli Allah Dari Hakim bin Hizam Ketika dia mengatanya Ya Rasulullah Ini abihu washtari Fama yahilluli Wama yahrumu aliyya Kala ya ibn akhi La tabi'ahu Hatta taqbidahu Hakim bin Hizam menanyakan ya Rasulullah Aku Profesiku Menjual Membeli Dan menjual Menjual dan membeli Perdagang Mohon jelaskan kepada aku apa yang boleh aku lakukan dan apa yang haram aku lakukan dalam jual beli. Artinya jelaskan kaedah kaedah jual beli. Ya. Allah Subhanahuwataala mengatakan, wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang engkau yang engkau beli yang telah engkau beli sebelum engkau terima. Sebelum engkau terima. Ya. Ibn Abbas menjelaskan. Uh, Ikhmah dari pelarangan ini dengan mengatakan darahim bin darahim wat Bila anda menjual barang yang telah anda beli dan belum anda terima, kata beliau ini yang terjadi apa? Uang ketika anda beli sudah anda transfer uangnya dan ini kemudian barang yang sama anda jual kembali, tentu anda mendapatkan uang yang bertambah dari sini sedangkan barang langsung dari penjual kepada orang yang beli dari anda anda tidak memegang barang tidak menanggung risiko barang, maka yang anda yang anda lakukan adalah uang dengan uang uang yang anda serahkan kepada pemilik barang lebih kecil dan uang yang anda terima dari pembeli lebih besar beliau mengisyaratkan kepada ini adalah bagian dari riba beliau mengisyaratkan ini bagian dari riba di mana uang dengan uang berlebih uang dengan uang berlebih dalam kasus ditanyakan al-akhtadi Sama dengan ditanyakan oleh Hakim bin Hizam yang dijadikan oleh Rasulullah SAW Ya yeah. Jangan engkau Jual dulu barang Sebelum engkau terima Ya yeah. Akan sama anda mungkin kita mengatakan Ustaz ini dunia sekarang berbeda Ustaz online ini Sekarang bisa dari Amerika Dari belahan dunia mana pun Kita beli barang kemudian. Kalau dulu mungkin urusannya gampang untuk diserahkan Ya yeah. Tetap ini penting dan merupakan syarat sahnya jual beli ya. Kalau tidak yang terjadi perjudian Karena anda yang menjual ini kita kata sebagai reseller atau apa namanya Dia tidak memiliki risiko Barang tidak diterima dia kan ya. Ya. Ketika terjadi umpamanya pembeli mengatakan Barang tidak sampai kepada saya Kata anda sebagai reseller ah bersama saya Berarti yang produsen saya, pembeli penjual kepada saya enggak tidak mengirim. Anda urusan dengan dia saja Anda sudah untung tidak mengalami risiko Dan Kemudian si pemilik barang yang pertama Yang di kota lain tadi yang mengirimkan kepada si pembeli akhir tadi End user tadi ya, Dia minta, sudah saya kirim ya, Itu urusan anda dengan dia, saya sudah keluar Ini anda memang tidak mengalami risiko Kemudian untungnya besar Dan terkadang pun tidak ada modal anda Karena bisa anda terima dulu uang dari pembeli dari anda nah. Baru anda bayar dan beli barang tadi kepada si produsen. pemilik barang nah. atau produsen Maka termasuk menjual barang yang belum dibeliki kalau, kalau seperti ini Walaupun kalau sudah angkat Belum diterima termasuk jual beli barang yang belum diterima Walaupun, ya. Walaupun Rasulullah melarang rilasat. Bagaimana nah. Rasulullah SAW melarang Tuhan yang jadi permasalahan Apa solusinya Ya nah. Kalangan dunia sudah luas, ya, perdagangan tidak lagi seperti dahulu. Ya. Solusinya perbaiki akad anda. Pertama, katakan kepada produsen tadi pemilik barang akad saya dengan anda bukan jual beli wakalah, itu kuasa jual. Bolehkah saya menjualkan barang anda? Oh ya boleh. Hanya dapat fee saja. Ya. Uh, perbedaan antara jual membawa wakala wakil dengan si pembeli dari pemilik barang tadi adalah kalau anda minta, kalau kirimkan barang kepada si Fulan, dia minta, oh, kirim anda belum kirimkan dulu ke saudara saya, berarti itu akarnya adalah jual beli. Seperti itu akarnya jual beli. Tapi langsung dikirimkannya, dan dia berteras langsung dengan end user, si pemilik barang, dan anda hanya dikirimkan fee. ya atau tidak ada masalah uh, Antara si pemberian, sudah jualkan Terima uangnya Nanti kirimkan uangnya ke saya, potong sekian persen Oke, boleh, uh, boleh Tetapi ini asas akadnya Kan berdasarkan kepercayaan, amanah Amanah Eh nanti anda kirim, dia tidak kirim Uang kepada, uang kepada anda pemerintah. Maka sebaiknya datangi dahulu Umpamanya, kalau anda ingin melakukan akad ini, datangi Beberapa uh, Penjual ini Ya, Atau punya hubungan dekat antara anda dengan dia Pernah jadi tetangga Pernah ini segala macam Itu juga bagian uh, dari akad wakalah Atau kalau tidak Anda jadi wakil dari si penjual, ya, penjual. Dari penjual Kalau tidak, solusi yang lain Terima dulu barang Dan mengatakan kota saya jauh Minta teman saudara yang berada di kota produsen tersebut Penjual Datangi produsen tersebut penjual Terima barang Setelah diterima, anda baru boleh menjualkan Walaupun kemudian minta dia mengirimkan, jelas posisinya Masalah Masalahnya, uh -huh. yeah, yeah, nggak masalah. Okay. Pamannya, antum uh, penjual barangnya. Saya ingin jadi resellernya, dan saya ingin jual ke seorang di kota Banda Aceh. Dia beli kepada saya. Dia sudah membeli kepada saya. Ketika dia membeli, ya, saya belum ada akad dengan antum. Ya, saya katakan kepada dia tunggu dulu. Saya datangi anda, ternyata anda jauh di kota Fulan, oh, Alhamdulillah di sana saya punya teman. Saya bikin akar ingannya, saya beli. Ya, tapi saya tidak ingin mengirim bawa dulu ke kota saya, akan lebih mahal kan biar pengirimannya. Maka saya minta teman yang ada di kota anda, saya sudah beli barang dari si, ada dari Al-Hasan. Tolong datangi ini alamat dia, terima barang tersebut. Ya, terus dia tangkap tempat anda, kemudian terima mana barang yang dibeli oleh saudara teman saya Erwan Dio ini ini. Tadi setelah terima kan? ya. Kemudian saya di awalnya buat akad dari anda kepada anda, matanya lahiran. Ah, nanti akan ada orang menerima barang, buat buat tanda setelah terima. Tapi setelah itu dia menitipkan kepada anda, tolong kirimkan barang ke kota Cipulai. Biayanya saya yang nanggung. Kota Cipulai. Ya. Ketiga dia telah menerima barang tadi. Wakil dari saya, teman saya terima benda anda. Saya boleh beritahukan kepada anda cek. Sekarang bagaimana? Anda ingin beli? Saya sudah memegi barangnya. Nah, barang sudah ada. Anda ingin beli? Oh iya Ya, transfer dulu. Setelah dia transfer. Saya minta kepada teman, tolong serahkan lagi kepada Isan. Isan tolong kirim. Kira. Ya. ya. Ini hikmahnya. Risiko semenjak telah diterima oleh teman saya ditanggung tangan saya. Sampai tidak sampai enggak urusan anda tidak ada lagi. Sorry. Karena risiko ini saya halal daripada keuntungan. Kalau di awal tadi, saya tidak ada resiko Antum berdua yang bersayangnya Uang dengan uang dan keuntung besar Rasulullah s.a.w. Keuntungan yang tidak ada resiko Sehingga Ibn Ambas tadi mengatakan Ini bentuknya uang dengan uang Sedangkan barang masih di tangan pertama eh. Ini bagian dari Iba Wabillahi taufiq Sedikit penjelasan, sekiranya saya di Jakarta ya. Penjualnya di Surabaya Ya dan pembelian tadi di Aceh gitu Terus Saya minta penjualnya Dikirimkan langsung ke Aceh ya. Ke teman saya yang ada di sana Ke teman yang di Aceh ah. Terus Kalau nanti teman yang di Aceh baru Menyerahkan Menyerahkan Itu bagaimana? Ah, tidak ada masalah, tidak ada masalah ya, Itu juga bisa ke teman yang di Aceh Walaupun saya tidak menerima atau melihat dan. Tapi jual beli belian dengan orang Aceh tadi Setelah diterima oleh teman anda di Aceh ah. Ah. Tidak bisa dengan akad Baru dengan orang Surabaya sudah anda akad, sudah akad, jual beli. sudah kirim transfer wang. Lepas katakan barang Aceh ini gimana? Anda ingin barangnya? Iya, sudah saya jual. Sekarang boleh jualnya ni, saizan? Hmm. Boleh atau tidak ini? Setelah diterima dari Siti Surabaya. Eh, di Surabaya masih di Surabaya barangnya ah. sudah akad, nah. tapi belum dikirimkan dia ke Aceh. Belum. Saya. Belum boleh. Ya tulislah kalau Belum boleh dikirimkan, belum boleh anda membuat akad jual beli dengan orang yang pembeli dari Aceh. Nah. Tetapi ini resikonya besar sampai di Aceh. Sampai berarti di di Aceh, diterima dia baru boleh Anda hubungi orang Aceh tadi sekarang saya jual. Nah. Ah. ternyata tapi ternyata saya enggak jadi beli. <laughs> risiko itu lebih besar kan? Enggak ya, ada masalah. Ya, Emang di sinilah, di sini halalnya keuntungan bagi Anda. Karena Anda mengalami risiko risiko dalam jual beli. Tapi keuntungan kalau di Surabaya tadi, risikonya lebih kecil. Dia enggak jadi, masih di Surabaya hmm. Tunggu dulu, pegang dulu enggak jadi, ini ada Aceh tadi Tunggu dulu, saya jualin lagi ke orang <tuk> lain Lalu Kalau di Aceh kirim lagi, ternyata memang belinya Di Surabaya juga Biaya pengiriman lebih besar kan Jadi <tuk tuk> Surabaya ke Aceh Di Aceh ke Surabaya lagi <tuk> ya. Allah, Ustaz saya, Allah berikan, Dan mudah-mudahan bisa Difahami, semoga Allah memberikan kemudahan Bagi anda untuk menjalankan usaha Dan halal, Alhamdulillah kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan. Halo? Kesempatan kedua. Halo? Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Hai, hey, naam, sudah masuk dengan siapa di mana? Halo, silakan. Halo. Iya, silakan, Bapak. Silakan, Pak. Hello, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan dengan Abu Azam di klinik Jambi, sir. Eh, Abu Azam. Tanya. <tuk> Menyambung pertanyaan tadi, sir. Ya, silakan sambung Pak Abu Azam, silakan. Masalah jual beli dengan teknologi tadi. Ya. Bagaimana dengan, dengan sistem jual pulsa, sir? Joan, bagaimana cara penjualannya Pak Bu Azam itu? Ya, kita kan buka outlet. Outlet terus. Nah, di, nah, jadi kita buka uh, daftar agen juga. Ya. Anu, uh, agen-agen yang lain mendaftar kepada kita dengan store deposit. Store deposit berarti akad dengan para agen ini jual beli atau mereka tolong menjualkan dan jual beli kan ya? Ya, ya jual beli terus. Uh, lalu setiap, uh, setiap pulsa yang mereka jual itu kita mendapatkan selisih harga 150 rupiah. Itu. 150 rupiah. Uh. Ini pulsa langsung dikirim kepada pembeli end user atau kepada ini kepada para agen tadi? Oh uh, kita hanya mendaftarkan kepada uh, operator pusat. Eh, maksud saya Sekarang ada A atau B atau C Membeli perusahaan kepada agen-agen tadi Jelas Ya agen-agen yang di bawah kita itu sistemnya mengecar Kemudian sebentar Ada A ingin beli dari perusahaan agen tadi B Jelas Ya. Apakah kemudian antum mengirimin pulsa dari antum kepada si uh, pembeli dari A tadi kepada pembeli dari B tadi atau ke A dulu baru angin mungkin ke B? Tidak nah, langsung agen mengirim. Baik, ya. berarti dia beli deposit sekian antum serahkan pulsa sekian? Ah ya dia nah. ber, ber, um, dah, apa, membeli deposit 100 kita <coughs> mengirim 100 juga sah. Baik, jelas. Nah. Nah katib ya ustaz segala khair fateh salam barakallahu fikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perantaranya ibu azam eh, distributor ta apa namanya berhubungan langsung dengan penjual-penjual eh, dari eh, pusat telepon seluler hmm. ya. dia mungkin membeli dengan deposit ke eh, pesan-pesan besar tersebut dengan jumlah sekian-sekian uangnya kemudian dia jual lagi kepada bawahan dia namakan dengan agen tapi agen ini di sini bukan agaknya makalah karena jual beli ya, dia jual beli lagi dia jualkan kepada agen-agennya dia jualkan kepada agen-agen ini pun dengan bentuk yang sama yaitu dalam bentuk uh, deposit juga dikirimin uang oleh mereka 10 juta, dikirimin pulsa 10 juta ya. kemudian orang baru membeli end uh, user, para konsumen beli dari agen-agennya ini ini tidak ada masalah, karena jual belinya setelah diterima agen itu bisa menjual setelah diterima, setelah dibeli dari distributor tadi ada sistem kompetisnya kompetnya dengan diterimanya pusat tadi mana? Uh dengan terimanya pulsa, kemudian baru dijualnya, kemungkinan mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin mengenai pulsa ini, boleh kalau pemanya menjual menjual pada saat di SMS saja, tolong kirimkan pulsa ke saya besok uang saya kirim Ya. ya. atau nanti kalau terima gaji saya kirim uangnya dan baru saya bayar Ya. Tapi nah, ini jual beli tidak tunai, tidak ada masalah di mana pulsa diterima dulu, uang belakangan dengan syarat Boleh bertambah nilainya, boleh Tapi dengan syarat tidak ada pertambahan Bila terlambat, uh, dia membayarnya Bundan dan syarat tanggal pembayarannya harus jelas Kalau dia mengatakan eh, Nanti kalau ada uang saya bayar Kalau ada uang itu kapan? <San> kalau seminggu, tujuh hari Atau awal bulan, gajian awal bulan, tak tapi kalau ada uang, walaupun sebuah yang pernah membolehkan berdasarkan hadis Rasulullah, ila mayisarah. Itu berbeda antara mayisarah Rasulullah dan masalahnya kita. Di sini mengandung usul tidak jelasan pada tanggal pembayarannya. Ini mungkin. Wa billahi ta'afiq. Baik. Jazakullahi khair. Demikian Abu Azam di Jambi. Barakallah fiqh. Untuk selanjutnya kami memberikan hurufan yang ketiga. Silakan. 021-823-6543. Halo. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam dengan siapa, di mana, Pak? Tuh di di Kerawang sert. Dengan Bapak siapa? Rudy, Rudy. Pak Rudy, terima kasih. Selamatkan Pak Rudy di Kerawang. Assalamualaikum. Subhanallah, terima kasih. Alhamdulillah. Allahi Allah barikhi. Maunya mengenai masalah pulsa tadi, kan? <laughs> <gulungan>. Assalamualaikum. Ini Ustaz yeah. Nah, itu transfer ke agen tu ke yang punya. Uh, punya agen pusannya. Nah, nah itu. Sebentar, bentar Baru dia itu membeli sebagai pemakai, konsumen atau ingin jual lagi? Jual lagi. Baik. Nah, anak beli deposit seharga 500 misalkan ya. Lima ratus ribu. Iya, nah, no. Nah, Maksud deposit itu apa? Anda beruang di depan? Iya, dari untuk ini apa untuk perusahaan juga itu? Ya, uang dibayarkan depan, Rp. 400.000 Bayar lewat transfer sudah kita Lewat transfer terus Allah Baru Didi Kira Wang Berputus sambungan teleponnya belum kita bisa dapat Baik, kita belum dapat gambaran dari pertanyaan Bapak Dan mungkin bisa hubungi kembali Pak ya Di 021 82 Kita beralih untuk telefon selanjutnya Ya, silakan. halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Allah. Allah. Dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Adi, Wat Tambun Utara. Pak Adi, gimana Pak? Tambun. Utara Tambun Utara. Baik, Pak Adi. Baik, silakan Pak. Genisat, anak ini punya usaha. Terus punya anak buah ada 6 orang. Hmm. Uh, anak dengan anak nama anak buah ini adalah bagi hasil ya. Nah, buanan kan nam nam itu ah, terdiri dari 2 3 grup, Sat. satu grup tuh 2 orang. Hmm. Ah, itu untuk bagi hasilnya sebaiknya menurut saran gimana, San? Usahanya apa ini, Pak D? Usahanya bergerak di bidang jasa, nih, San. Jasa, Anda ya. memiliki mereka bekerja kepada atau apa ini? Dia bekerja sama saya, set. saya kan punya usaha jasa. Ya. Kemudian Nah, Kemudian Satu bagi tiga grup, dua-dua, dua-dua Ya, dua-dua, ya, satu, satu grup, dua-dua ya. nah, Ini bagi hasil mereka itu 60-40, saya Siapa yang 60, saya 40? Yang 60, ini Mereka 40 kalau ada hasil, kalau tidak ada hasil, tidak ada. Tidak ada apa? hasil, tidak ada bapa sah. Semua juga tidak bawa. Anak ikut kerja di situ sah. Eh. Tidak ada masalah, Pak. Eh, itu saja, Pak. Nah, terus Adi. yang kedua boleh enggak sah? Gol gol. Begini sah. Uh, kita punya sawah sebidang sawah, nesat. Apa? Sawah. Uh, apa di bidang sawah Pak? Sebidang sawah, se sawah. Baik, baik. Begini bidang sawah, terus. Uh. Terus ane gadai. Gadai itu apa artinya? Pinjam uang kemudian ini jaminannya. Ah. Uh, ya, ane gadai emas seorang Dengan harga 5 juta umpamanya, ya kan? Pinjam uang 5 juta, ini sawah gadainya. Heeh, uh, selama umpamanya 5 tahun gitu ya. Selama 5 tahun pinjamannya terus. Uh, terus sawah itu diolah oleh saya punya uang kan. Yang pemberi pinjaman. Ya, yang memberi Terus. pinjaman. Nah, itu menurut sarinya penggajian kayak itu seperti. apa Nanti dapat uang bagi hasil dari itu atau tidak? Oh, enggak nggak ada sah. Nanti kalau Anneh bisa ada uang 5 juta baru Anneh tebus dalam waktu 5 oh, tahun itu. Juga dia nggak bayar upah, sewa. Nggak bayar kan? Jadi juga nggak dipotong dari dari hutang. Nggak nggak dipotong. Baik Kerajaan. Ya, ya sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Pak Adi. Ya, kasih tanya kan ini sering terjadi. Nah, ya, bukan di daerah beliau saja, tapi di seluruh daerah di e, kaum Muslimin di Indonesia, di mana sesuatu lah memberikan pinjaman uang. Ya, Kalaian nominalnya umpamanya lima juta, jaminannya ini sawah. Hmm. Tapi jaminan ini dimanfaatkan oleh Diberi si pinjaman sampai hutannya lunas maka ini adalah kor jarang manfaatan bawa riba ini jelas pinjaman mendapatkan manfaat bagi pemberi pinjaman karena selama orang ini belum mampu berikan belum menunaikan pinjamannya dia mendapatkan keuntungan dari ini menggunakan gratis yang seharusnya, kalau dia sewa umpamanya per tahun sewa dari sawah tadi umpamanya 500 ribu 5 tahun 2 juta 500 ,000. sekarang, dia tidak nyewa dan tetap orang itu mengembalikan uang pinjaman penuh, berarti berapa dikembalikan oleh pemilik sawah tadi 5 juta ditambah dengan hasil menyewakan sawah yang tidak diberikan 2 juta 500, ,000. 7 juta 500 ,000. Dan juta, ini adalah 2.500.000, itu adalah ribanya Riba Walaupun resiko ditanggung apa adalah pemberi pinjaman Ini bukan jual beli nah. <laughs> <laughs> Kalau jual beli lain adalah khisan Kalau jual beli, ya ada resiko Kalau ini Akad ya, ya, rohan hanya sediterima untuk Pada saat dia tidak mampu membelikan selama 5 tahun Ini sawah dijual Nah, tapi tetap la As As mengatakan barang yang digadaikan oleh seseorang, sawah tadi itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya. Karena dia menerima pinjaman. Lahu ghurmu, dia keuntungan dari sawah ini, wa alayhi ghurmu. Dan bila terjadi kerusakan sawah tidak habis sawah dia air umpamanya sehingga menjadi bagian dari dasar sungai umpamanya maka kerugian bukan kerugian orang yang menerima gadai tetapi kerugian dari pemilik barang gadai dan keuntungan dari pinjaman tadi inilah ribanya dan ini banyak terjadi di kaum komselimit tidak kaum muslim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala solusinya mudah Allah mengatakan wa halallahu al riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba bagi anda yang uh, memiliki uang Atau anda yang memiliki Yang butuhkan uang Anda butuh uang berapa? 5 juta Kalau sawah ini disewakan Pertahun berapa? 1 juta apa-apa eh, Anda katakan kepada sepulat Saya sewakan kepada anda Sawah saya ini 6 tahun Seharga 5 juta Untung dia dengan cash uang di depan Untung dia 1 juta kan Penyewa dari awal saja untung satu juta dia. Ya. Ya. Nah, maknanya dapat uang lima juta anda serahkan kepada dia. Ini boleh untung rugi boleh ya. selama lima tahun dia gunakan sawah ini. Ini ya. solusinya. Oh, bila itu. Eh, hey. jaza kebahir demikian pak ya. Adi di Tambon. Semoga ini memberikan solusi bagi usaha bapa Barakalovik. Kita angkat satu perfonkembali sebelum kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa bapak di mana? Dengan Pak Andi Pak di Subang. Baik eh, silakan Pak Andi Ani. Ingin menanyakan ini Pak, itu uh, program pemerintah yang yang namanya BPJS itu mengandung uh, riba atau tidak ya Pak ya? Karena karena katanya itu seperti asuransi dan boleh pertanyaan kedua ya Pak? Ustaz. Satu saja Bapak. Satu itu. Satu saja kedua boleh. Baik, silakan, Pak. Silakan, Pak. Eh, yang bekerja di apa? Uh, di dealer, di dealer motor atau mobil itu bagaimana hukumnya ya, Pak Ustaz? Eh. Uh, ya, ya, Pak Ustaz ke, ya. Sebentar, Pak. sebentar, Pak Andi, Pak Andi. Iya, ya. ya. Dealer motornya maksudnya dia jual dengan tidak tunai, dengan kredit atau gimana maksudnya, Pak Andi? Atau dia bekerja bagian bengkelnya atau apa? Atau? Ia ya, bagi, bagi, bagi, bagi bagian uh, marketing kayak gitu. Okey. Ya paham. Kehati. Jadi kebelakang. Nah, selamat. Yeah. Okay. Uh, so kebelakang kepada pandi bertanya dari Subang. Pertanyaan pertama beliau ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Kamus Simin mengenai badan pengelola apa? Jaminan sosial. Sosial. Yang sekarang ada kesehatan dan Insyaallah akan ada lagi selain kesehatan. Ya, badan ini ditunjuk oleh negara langsung oleh Bapak Presiden ya. Bagaimana hukum mengikuti ini Bolehkah atau tidak Allah s.a.w. diskusi dengan GM Dari badan ini yang bidang kekerjaan persertaan Jadi beliau dapat gambaran tentang hakikat dari ini semua Ini jenis Indonesia mungkin baru Tetapi negara lain ini lama diterapkan sudah Dengan mereka namakan domon istimai ya atau uh, jaminan sosial sosial ya, betul ya, ini kalau langsung oleh negara ya. Indonesia baru menerapkan ini dan ini dampak positifnya banyak banyak termasuk bagian dari tanggung jawab negara kepada rakyatnya ya. di mana premi yang mereka bayar atau iuran yang mereka bayar kecil mereka mendapatkan jasa yang jauh lebih besar dari itu ya. Anda bayar mungkin Rp25.000, Rp60.000 sebulan Tapi sakit apa saja Operasi berapapun biayanya akan ditanggung Mungkin kita akan bertanyakan, bukan gak ini warar nah. Orang yang bayar Rp50.000 baru sekali bayar Kemudian sakit Di rumah sakit selama satu bulan <laughs> Dapat dia pelayanan senilai umpamanya rp juta. Ya, gharar besar nih woranya. Bisa jadi si B yang sudah bayar 50 50 50 per, per bulan dan sudah bayar 5 juta umpamanya ternyata tidak sakit-sakit. Ya. -sakit. Nah. dapat apa-apa, rugi kan dia? Ya. Gharar ada, tetapi tidak semua gharar diharamkan. Berbeda dengan riba, tapi ini juga dengan riba nanti kita jelaskan. Gharar ada, tetapi gharar tidak semua gharar diharamkan ada gharar yang dibolehkan bila gharar dalam akad hibah akad hibah ta'awun saling membantu dia dibolehkan ya dan ini yang kegeraskan nanti pada hukum-hukum akad hibah atiyah nusiah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang banyak dan kaidah bahwa yuktafar ghararu fi al-hibah gharar dimaafkan dalam akad hibah dan di sini bentuknya, kita menghibah, membantu Membantu, saling terlalu menolong Bagi kaum muslimin Bagi kaum Indonesia yang mendapat musibah Anda bantu dan dana yang anda sumpah Bila ada yang dapat, anda dapatkan juga ya. Dan, kenapa kita katakan hibah ini? Bukan akarnya mu'awadat Bukan antara kita dengan badan ini berbeda dengan asuransi kesehatan secara umum yang ada bila anda sakit tadi ya sakit coba bayar bayar lima puluh premi sekali ya dapat pelayanan 100 juta siapa yang rugi di dalam ini yang rugi adalah lembag uh, askes tadi asuransi kesehatan anda untung untung namanya sakit untung <laughs> asyAllah sakit untung bila anda tidak sakit Siapa yang rugi? Anda berarti tidak sakit berarti rugi <laughs> Yang untung adalah lembaga Asuransi tadi ya. Ini bentuknya mu'awadat tukar menukar Bila uang anda berikan ke dia Dia untung untung rugi Ini berharap besar Dan bukan dalam akad Tapi akan mu'awadat Tapi antara anda dengan lembaga Badan tadi, tidak Akadnya bukan mu'awadat Ya Ketika Anda serahkan ini, ternyata banyak klaim dari anggota BPJS ini. Banyak. Ada sekitar 200 sekian per orang kecil mereka, kata kecil. Air mereka kecil. Kekurangan ini ditutupi oleh negara. Dimasukkan dalam anggaran APBN. Walau tahlah ini saya dapat informasi dari GM tersebut. Ditutupi oleh negara. Bukan badan ini. Ya. Yeah bila ada keuntungan kelebihan surplus dananya maka tidak boleh dari sekian hari, kalau saya lupa seharinya ini dana harus ditarik oleh negara dan diberikan masuk APBN jadi ini bentuk tanggungjawab negara kepada rakyatnya bukan untung dan rugi bukan negara rugi dan untung tidak ya, dan akan dana adalah tabarroan ini niatkan dengan tabarro dan bukan akan tabarro jadi boleh dia. Ya. tapi masih ada satu yang masih mengganjal kepada saya dan semoga uh, BPJS dan negara Mahu mengindahkan hal yang satu ini, Yaitu bila ada unsur riba bila terlambat premi disetorkan atau iuran disetorkan, maka akan dikenakan denda per bulannya dua hmm. Ini bentuk riba jahiliyah anzirni azidka. Beri aku masa tangguh maka aku tambah hutangmu 2% percent. Ya ini masih ada. Maka semoga. Allah bukakan hati kepada Para pemegang kebijakan dalam hal ini Untuk mengubah, mengubah yang satu ini ya. Alasannya Seperti biasa Seperti asana yang lain-lainnya Yaitu, kalau tidak diterapkan sanksi sama sekali Mereka tidak bayar-bayar Jangan terapkan sanksi, tapi putuskan keanggotaannya langsung Seperti Listrik perabayar anda Putus kalau tidak bayar anda Beli pulsanya Bagaimana, mau hidup gelap-gelap Malam hari mereka, maka ini lebih efektif untuk mereka agar membayar tepat waktu. Nah. Yeah. Kemudian dalam kasus seperti ini berarti masih ada unsur ribanya dalam keterlambatan. tadi, walaupun anda mengatakan saya yakin tidak terlambat ketika mendatangani itu, anda ikut dalam akad menutupi riba. Cuali katakan Pak saya curhat yang ini ya kita macam ini riba Pak. Oh ya saya setuju ketiga dah, suji tidak ada masalah. Tidak. Ya. Ya. Dami kasus ini karena ini riba, karena ini mengenakut kesehatan untuk orang yang tidak mampu dan mereka sedang mengalami sakit sakitnya ee, berbahaya, sedikit berbahaya, biayanya besar. Ya. Ini darurat namanya. Bagi dia, insyaAllah tidak masalah. Dia mengikuti uh, program ini kerana biayanya murah. Ya alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mat urut Allah telah menjelaskan satu. Dia haramkan kepada kalian kecuali kalian terpaksa melakukannya. Jadi dia terpaksa harus cuci darah umpamanya uh, sebarkan dua kali dengan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan dia biaya yang didapatkan, uang yang dapatkan, rezeki dapatkan per bulannya hanya untuk biaya makan dia saja ya. Dan dia sekarang sakit. Ini boleh dia ikut BPJS. Karena dia darurat. Walaupun ada unsur riba-nya. Nah, kibar belum karena darurat, boleh. Tapi agar semuanya bisa mengikuti ini karena tahun 2019 kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa akan diwajibkan. Ketika diwajibkan, kita tidak berdosa. Yang mengwajibkan tersebut yang berdosa Karena tidak bisa kita mengurus urusan-urusan kita Sebagai warga negara hak kita Kecuali dengan keikut pesertaan tadi Tapi agar ini gampang Sebetulnya, seperti yang tadi Hilangkan ribanya ini, koralnya sudah Dibolehkan, ya, karena itu warna, warna Dibolehkan, kemudian Buat peraturan yang bila terlambat Berlima hari, diputus Keikut peranggotaannya Dan penggit Untuk pengulangannya Lebih eh, dibuat atur uh, administrasi yang membuat lebih berat Sehingga tidak terlambat dalam, dalam hal ini yang bayarnya Wabillahi taufiq Saya bersyukur kalau kharas penjelasannya Dan mungkin satu uh, Sajiban dia disubung kita ya Kita akan angkat pertanyaan dari bahasa msing Oh iya satu dia sudah banyak Kita <static> berikan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Pertanyaan dari pendengar kita Bagaimana hukum Membagi waris tetapi orang tua masih hidup Apa dan bagaimana Kriteria hibah dari orang tua kepada Anak-anaknya sesuai syariat Karena ini mungkin uh, perbedaannya agak tipis uh, Dari umu alinan di Tangerang ya. Membagi waris orang tua masih hidup Ini warisan siapa? <laughs> warisan kakek yang sudah meninggal Mungkin masalah siapa? Ya, Persyaratan pembagian harta waris Itu bila seseorang meninggal hmm. Tahakuk muti Al-muris buat hakuk hayat tu alwaris syarat warisan dibagi bila yang memiliki harta meninggal yang mewariskan ini meninggal yakin dia meninggal maka bila tidak yakin nanti ada permasalahannya lagi yang dia menghilang maafku atau tenggelam yang tidak diketahui hujung beritanya kenyataan dia hidup atau tidak ini syaratnya dan tahakkuk hayatul waris Dan ahli warisnya Diakini dalam keadaan hidup Dia diakini dalam keadaan tidak yakin dalam keadaan hidup Dia tidak menerima waris juga Maka kalau orang tua masih hidup tidak mungkin waris dibagikan Yang kedua tadi Hibah kepada eh, Yang kedua kriteria hibah dari orang tua Kepada anak-anak yang satu. Eh, Hibah kepada orang tua nanti insya Allah Kita bahaskan dengan rinci pada pertemuan selanjutnya Karena ada pembahasan-pembahasan yang butuh Pembahasan yang sangat rinci tentang Hibah orang tua kepada anak Baik eh. Kita pending satu pertanyaan dari Umu Aina Nanti insyaAllah pada babnya Bu Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bekerja di bidang jasa interior Dan ada proyek dari sebuah lembaga Keuangan konvensional Untuk merehab eh, gedungnya Apakah proyek ini bisa saya ambil? Jasa kelahir Allah SWT Allah SWT Termasuk dari Tolong menolong Di dalam Melancarkan akad ribanya Sebagainya jangan diambil Wabarakatuh Khair. Dan kami akan pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya uh, diajak untuk bekerjasama Di bidang uh, jual jamu Dengan salah seorang pengusaha Namun di sisi lain Dia juga memiliki usaha Yaitu penjualan khamr. Uh, apakah saya bisa Bekerjasama dengan beliau Dengan mengambil usaha jamunya saja Jazakallah khair Bentuk kerjasama seperti apa? Apakah syirkah, hmm. atau, atau jual beli putus? Kalau bentuknya jual beli putus, yaitu anda beli jamu dari dia, anda jualkan, ya. atau anda marketing hanya untuk yang jamunya saja, ya. ini tidak masalah. Walaupun anda mengatakan, kan termasuk walaupun orang bagian menganggap, ini kan termasuk membantu usaha kamarnya juga. Hmm. Karena untung nanti siapa tahu diberikan untuk kamarnya. Hmm. Ya. Ini tolong menolong, iya tetapi tidak langsung Dan dilarang tolong menolong yang langsung Ya Terolong menolong seperti menjualkan kamarnya Itu iya, tapi tidak langsung tidak masalah Karena kalau gitu anda tidak bisa juga Tidak bisa juga Menjual atau membeli sesuatu kepada orang yang Non muslim, yang malah musyrik Bila anda jual beras, pak anda mengagamanya apa? Islam atau syirik Atau tawhidnya bagus atau tidak, tapi ahli bida'a Karena kalau saya jual beras kepada anda nanti musyrik atau lebih dah nanti anda makan jadi sehat jadi kuat jadi syirik anda jadi kuat lebih dah anda jadi kuat tak, tidak pernah seperti ini kaum muslimin dari masa ke masa berjalan Rasulullah pun berjual beli dengan Yahudi Rasulullah membeli dari membeli dari seorang Yahudi dengan tidak tunai otomatis ketika Rasulullah beli dari dia kuatkan berarti markas ek uh, uh, ekonomi dia jadinya Dia dapat untung dia kan ini tidak ada larangan ya begitu juga membeli dari Wahanya ada beberapa perusahaan asing yang dimiliki oleh non-Muslim tidak ada masalah anda beli dari dia oleh saham rendah, walaupun anda katakan mungkin membantu membantu misi mereka membantu tapi tidak langsung boleh entahlah dalam membantu yang langsung maka bila bentuknya adalah jual beli dengan uh, jamu dia tidak ada masalah tapi kalau menjadi bagian dari syarikat anda berikan modal juga. Dia membuat sebuah PT PT ini mengelola jamu dan membuat jamu dan membuat kamar ya. ya. Kalau anda ikut saham Di sana tidak boleh Tidak hmm. boleh Kalau ada penjelasan Kalau, kalau dia mengatakan ini yang kamar enggak. ini hanya Saham untuk jamu ya, okay. saja Ya Boleh hmm. Saham dari jamu saja, memiliki saham persen, sekian persen. Itu kemudian nasihati dia Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Hidupnya lebih berbahagia Dan anda pun merupakan pahala Allah, ya Allah syaudah, Dalam memberikan nasihat kepada saudara anda sendiri Saya kira cukup Ustaz kelahan ya. dan demikian Bagi bapak yang bertanya terkait dengan hmm. uh, usaha jamu tadi Semoga Allah memberikan kemudahan Dan ini merupakan pertanyaan terakhir Kita di kesempatan pagi ini Dan sebagai kesimpulan sementara sahaja. Ya uh, Dalam masalah hibah Musiyyad dan uh, tadi, Atiyah Ya ada tiga, tiga, ada peningkatan yang jelaskan para ulama dalam hal ini telah kita perhatikan kaedah dan hukum-hukumnya Sehingga tidak salah dalam langkah dalam hal ini Dalam ini, jelas sendiri kita baik Memberikan sesuatu tetap imbal dari manusia Hanya menghadapkan imbal dari Allah Jalla Fi Ula eh, Bila salah, khawatir, kita akan mendapatkan dosa ya. Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi